Stockholm talar. Statsminister Per Albin Hansson talar. Medborgare. Det förfärliga... ...som vi i det sista hoppats... ...att världen skulle förskonas ifrån... ...har inträffat. Ett nytt stort krig... ...har brutit ut. Vi har att konstatera... ...detta ohyckliga faktum... ...och det tjänar bra lite till att försöka ge uttryck åt den sorg och fasa vi känner vid tanken på vad detta kan föra med sig av vånda och vi för en redan förutsargad och pinad mänsklighet. För oss svenskar gäller det nu att med lång beslutsamhet endräkteligen samlas kring den stora uppgiften att hålla vårt land utanför kriget att vårda och värna våra omistliga nationella värden och att på bästa sätt bemästra den onda tidens påfrestningar. Den vilja till fullständig neutralitet som beskälar och enar vårt folk har efter samråd med riksdagens representanter i utrikesnämnden av regeringen idag officiellt kongjorts. Per Albin Hansson en skakad svensk statsminister den 1 september 1939. Två dagar senare i andra världskriget ett faktum. England och Tyskland befinner sig sedan klockan elva i krig med varandra. Sedan den tyska regeringen lämnat ett brittiskt ultimatum obesvarat. Den franska regeringen har genom sin Berlin-ambassadör informerat Tyskland om att såvida den tyska regeringen inte besvarar eller negativt besvarar den franska regeringen i mars av den 1 september kommer Frankrike att från och med klockan 17 idag uppfylla de förpliktelser det åtagit sig gentemot Polen. Inom loppet av några dagar ansluter sig bland andra Australien, Marokko, Irak och Kanada till krigsförklaringarna mot Tyskland. Fältåget mot Polen blir ett blixtkrig, en snabb affär tack vare den tyska krigsmaskinens effektivitet. Det polska kavalleriet mejas ner av de tyska pansarstyrkorna och det polska stridsflygplanen bombas sönder innan de ens har hunnit lyfta. Också styrkor från den sovjetiska röda armén tränger in i östra Polen. Den 27 september kapitulerar huvudstaden Warszawa efter förödande bombanfall. Dagen därpå enas utrikesministrarna Ribbentrop och Molotov om hur Polen ska delas mellan Tyskland och Sovjetunionen. De tyska ärövrarna går hårt fram mot den polska befolkningen. I början av oktober inleds deporteringen av judar och polacker från de nya tyska områdena. Efter det polska fältåget sammanförs över tre miljoner judar och polacker i speciella getton. SS-kaptenen Adolf Eichmann blir ansvarig för evakueringen av invånarna i gettorna. Nu beslutar regeringen att engelska ska bli det första främmande språket i skolorna. Många skolor ställer sig avvisande till förslaget. Tyskan har ju varit det första utländska språket i över hundra år. Men nu ska alltså engelskan bli det. Men först på försök. I 20 allmänna läroverk och några kommunala skolor.